Переконання Джейн Остін Розділ 8 Від цього часу капітан Вентворд і Енн Еліот бували в одному середовищі. Незабаром вони обідали разом у містера Мазгрова, тому що здоров'я хлопчика не могло більше бути для тітоньки приводом для відсутності. І це дало початок низці обідів та інших зустрічей. Тепер перевірялося, чи можуть відродитися давні почуття. Обоє не могли не згадувати минулого. До нього увесь час зверталися. Він не міг не згадувати рік змовин у своїх розповідях і описах. Бувши моряком і маючи товариську вдачу, декілька разів протягом першого ж вечора назвав він важливий у його долі шостий рік. Це було в шостому році. Це сталося ще до того, як я пішов у море в шостому році. І хоч голос його не затремтів, і хоч вона не мала жодної підстави вважати, що коли він це казав, його погляд зупинився на ній, Н... Добре його знаючи, одразу зрозуміла, що на нього, як і на неї, напосіли спогади. Йому, на думку, звичайно, спало те ж саме, що і їй, не завдавши безумовно такого ж болю. Вони ж не, вони не розмовляли між собою, спілкуючись не більше, ніж вимагає проста вічливість. Колись такі дорогі одне для одного. А тепер одне для одного ніщо. А був вже час, коли з усіх гостей, які наповнювали вітальню в Аперкросі, їм було важче за всіх наговоритись одне з одним. За винятком, мабуть, подружжя Крофтів, на її погляд неймовірно щасливих і дружних, іншого такого винятку Ен не припускала навіть серед сімейних пар, не було тут двох сердець таких же відкритих, смаків таких же схожих, почуттів, між якими була така згода, та обличчя таких же милих. А тепер вони чужі. Ні, гірше, ніж чужі, тому що їм ніколи не зійтися. Це розрив навіки вічні. Коли він говорив, вона чула той самий голос, пізнавала ту саму душу. Усі, хто тут зібралися, були в цілковитій необізнаності відносно флоту, і його дуже багато розпитували. Особливо обидві міс Мазгроу, не спускаючи з нього очей. Увесь час питали про життя на борту, як моряки проводять свій день, що їдять і таке інше. І коли вони дивувалися, що там усе влаштовано так зручно і розумно, він відповідав їм із лагідною усмішкою, яка нагадувала Ен про ті часи, коли вона сама нічого не знала про флот, і її звинувачували в тому, що вона вважає, нібито морякам на борту доводиться обходитись без їжі, без кухаря, який би її готував, без слух, який б її подавали, і навіть без ножівів виделок. Вона слухала, заглиблена в думки, доки раптом не почула голосний шепіт місіс Мазгроу. Яка не могла утриматися від ніжних ремствувань. Ах, міс Ен, якби небесам було завгодно пощадити мого бідолашного сина, зараз би він, наважусь сказати, був зовсім іншим. Ен, стримуючи посмішку, терпляче вислуховувала місіс Мазгров, яка продовжувала вливати свою душу і як наслідок на кілька хвилин утратила нитку загальної розмови. Коли й нарешті пощастило спрямувати свою увагу на те, чим зараз для неї було більш природно цікавитись, виявилося, що паночки Масгроу тільки не увійшли до вітальні з флотськими відомостями. То були перші флотські відомості, які коли-небудь з'являлися в Аперкрусі. І разом занурилися в них, усім своїм виглядом показуючи намір шукати судна, якими командував капітан Вентфорд. «Першим вашим кораблем, я пам'ятаю, був змій. Що ж, пошукаємо змія». Ви його тут не знайдете. Він зовсім зносився, і його вже списали. Я був останнім, хто ним командував. Він уже тоді ні на що не був придатний. Однак вважалося, що може ще за два роки походити в близьких водах. І тому мене послали на ньому до Вест-Індії. Паночки були вкрай здивовані. Адміралтейство? Адміралтейство, продовжував він, час від часу розважається, надсилаючи кілька сотень душ у море на корабель, який ні до чого не придатний. У них так багато клопоту, у їхніх руках тисячі людських життів. І коли вже їм думати про це, чию відсутність менш помітять на березі». «Оце так», – вигукнув адмірал, Як не – «якіні синітниці іноді, каже молодь». «У цілому світі ніколи не було сторожового корабля, кращого за змія, в його славетні дні. Серед усіх старих сторожових кораблів не знайти йому рівного. Тобі дуже пощастило, що ти одержав такий корабель». Ним сподівалися командувати чоловіки з У-20 і з більшими заслугами. Тобі дуже пощастило, що ти так швидко одержав корабель, не відзначившись ніякими особливими заслугами. Я дуже високо ціную своє щастя, – замислено відповів капітан Вентворд. Я дуже раді своєму призначенню. Мені було вкрай треба піти в море, і необхідно було чимось зайнятися. Ну, сумніваюся. І навіщо тобі було залишатися на березі цілих півроку, коли чоловік, ще не одружений, він не залишається довго на суші? «Ах, капітане Вентворд!» – вигукнула Луїза. «Уявляю, як ви сердилися, коли роздивилися, який старий корабель вам підсунули». «Але я й раніше добре знав, що це судно собою являє», – відповів він, посміхаючись. «Я міг би знайти в ньому стільки ж нового, скільки ви знайшли б у старій ротонді» яку вже надягали майже всі ваші знайомі, як, якби якогось дуже дощового дня їй довелося одягати і вам. О, для мене він був добрим старим змієм. Він робив усе, що я хотів. Я знав, що буде саме так. Я знав, що або ми разом підемо на дно, або він в усьому буде мене слухатись. І поки я на ньому плавав, ніколи не стурмило два дні підряд. Я ловив каперів собі на втіху, а наступній осені дорогою додому мені знову пощастило». Я натрапив на той самий французький фрегат, який шукав. Я привів його до Плімута. Щастя й там мене не залишило. Ми й шести години простояли в зунді, як на чотири дні заповзявся такий шторм, який би й за два дні здолав бідного старого змія. Нас би не врятувала й близькість великої держави. І ще через добу я став би хоробрим капітаном Вентвортом у жалобній рамці в куті з газетного аркуша. А якщо я загинув на сторожовому кораблі, ніхто б за мною не журився. Ен нічим не виказала своїх почуттів. Паночки Мазгров навпаки почала ремсувати так само голосно, як і щиро. І, мабуть, саме тоді, тихо сказала місіс Мазгров, нібито думаючи голос, саме тоді він перейшов до лаконії, де й познайомився з нашим бідолашним хлопчиком. Чарлзе, синку, покликавши його, спитай капітана Вентворта, де він познайомився з твоїм бідолашним братом. Завжди я це забуваю. Це було в Гібралтарі, матусю. Діка надіслали хворим до Гібралтара з рекомендаційним листом від попереднього капітана до капітана Вентворта. О, Чарлз, скажи капітанові Вентворту, що... щоб не бентежився, згадуючи при мені бідолашного Діка. Мені навіть приємно чути, коли про нього розповідає такий близький друг. Чарлз, не дуже вірячи її словам, лише кивнув відповідь і відійшов. Паночки вже старанно розшукували лаконію у флотських відомостях, і капітан Вентворт, неспроможне відмовити собі в цій приємності, узяв неоцінений Том до рук. Звільняючи їх від клопоту, і знов перечитав статю, де згадувалася назва, достойності і теперішня непридатність Лаконії, зазначивши, до речі, що колись і вона була для нього дорогою, як близький друг. Ах, які гарні були дні, коли я плав на Лаконії, як швидко я на ній розбагатів. З одним моїм другом ми так добре водили її до гибридів. Це був бідолашний Гарвіл, сестро. Ти ж знаєш, як йому були потрібні гроші. Більш ніж мені. Він був одружений. Чудовий хлопець. Ніколи не забуде, який він тоді був щасливим. Він був дуже задоволений, що потішить свою дружину. Я так скучив за ним наступного літа, коли мені знову пощастило в Середземному морі. «Повірте, сер, сказала місіс Мазгроу, – «це нам пощастило, коли вас призначила капітаном на той корабель. Ми ніколи не забудемо того, що ви для нас зробили». Від хвилювання її голос став зовсім тихим, і капітан Вентворд, погано розчувши її слова і, мабуть, цілком позабувши про діка Мазгрова, дивився на неї із дивуванням, нібито очікуючи продовження. «Це про мого брата», – прошепотіла одна з панночок. «Матуся має на увазі бідолашного Річарда». «Бідолашний, мій хлопчик», – продовжувала місіс Мазгров. «Він став таким серйозним, так добре почав писати, коли потрапив під вашу уруду. Ах, як було б добре, коли б він ніколи вас не залишав». Повірте, капітане Вентфорд, нам усім так прикро, що він вас покинув. Коли капітан Вентфорд почув цю промову, вираз його обличчя на секунду змінився. Блиснули його ясні очі, затримтів гарний рот. і Ен одразу зрозуміла, що він не тільки не поділяв жалю місіс що щодо діка, але, мабуть, не без великих зусиль тоді його позбувся. Так капітан Вентфорд викрив себе лише на мить. Не розуміючи його так добре, як розуміла Ен, інші нічого й не помітили. Вже наступної секунди він знову став серйозним і зібраним, і майже відразу підійшов до Софи, де сиділи вона сама і місіс Мазгроу, сів поруч у стані і заглибившись з нею в тиху бесіду про її сина з добротою та вічливістю. Які свідчили про шанобливе ставлення до всього, що є щирим і зовсім не безглуздим у материнських почуттях. Справді, вони сиділи на одній Софі. Бо місіс Мазгров люб'язно посунулась, аби він міг сісти. Лише місіс Мазгров їх розділяла. Перешкода дійсно досить вагома. Місіс Мазгров була наділена солідними формами, які куди більш природно сполучалися з радістю і веселістю, ніж зі смутком і томливістю. У той час, як тремтіння стрункого стану та задумливого обличчя ЕН були цілком приховані, капітану Вентфорту треба було віддати належне за те самовладання, з яким він вислуховував нескінченні важкі зітхання на долею сина, який за життя нікому не був потрібний. Зовнішній наш обсяг і обшир нашої журби, звичайно, не становлять незмінної пропорції. Гладка, оглядна особа має не менше прав на глибоку печаль, ніж найстрункіше створіння у світі. Проте справедливо це чи ні, але трапляються такі невідповідності, які даремно намагаються примирити наш розум, які даратують наш смак, які не можуть не викликати посмішку. Адмірал, який разів зо два чи три пройшовся за відновлення сил по кімнаті, заклавши руки за спину, і був закликаний до порядку дружиною, наблизився до капітана Вентворта. І ані трохи не переймаючись тим, чи доречне тут його вторгнення, заглиблене у свої думки розпочав так. Якби навесні ти на тиждень затримався в Рейсабоні Фредеріку, тобі б довелося прийняти на борт леді Мері Грейсон і її дочок. Справді? Добре, що я там затримався. Адмірал звинуватив капітана в нестачі галантності. Той захищався, визнаючи про те, що не хотів би бачити дам на своєму судні інакше, як на балі, чи ж нетривалим візитом. Але якщо мені дозволено судити самому, закінчив він, це не від нестачі галантності. Скоріше від переконання, що попри всі зусилля жертви, неможливо створити на борту необхідні для жінки зручності. Адже не від нестачі галантності адмірали вважають, що жінки потребують більших зручностей, ніж ми. Ні, мені неприємно чути про жінок на борту. Неприємно бачити їх на борту. І якби це було б в моїй волі, я не пускав би їх на борт. Почувши ці слова, сестра на нього напустилася. Ох, Фредеріку, як це на тебе не схоже? Що за надмірна скрупульозність? Жінка може почуватися на борту не менш зручно, ніж у найкращому англійському домі. Я жила на борту, до речі, досить довго, і як на мене нема ніде краще, як на військовому кораблі. «Можу тебе запевнити, ніде ніколи, навіть у Келінчі!» – мило киваючи Енн. «Не знаходила б я більших зручностей, ніж майже на всіх кораблях, де я жила, а їх було всього п'ять!» «Це зовсім інша річ!» – відповів її брат. «Ти була зі своїм чоловіком і до того ж єдиною жінкою на кораблі!» «Але ж ти сам перевіз місіс Гарвіл, її сестру, козину та трьох дітей з Портсмута до Плімута! Що ж тоді сталося з твоїм винятковим, витонченим поняттям галантності?» Усе перемогла дружба, Софі. Чого тільки не зробиш, аби допомогти дружині свого брата-офіцера, чого тільки не привезеш з іншого краю світу для свого друга Гарвіла. Але, звичайно, я розумів, що само по собі це погано. Можу запевнити, вони почувалися на борту прекрасно. Не може бути. Така безліч жінок і ідей навіть не має права почуватися на борту прекрасно. Мій любий Фредеріку, що ти таке кажеш? Боже, що б сталося з нами, бідними моряцькими дружинами, котрі хочуть бути разом зі своїми чоловіками, їздити з ними від одного порту до іншого, якби всі думали так, як ти. Мої думки, як бачиш, не завадили мені перевести місіс Гарвіл з усім її сімейством до плімута. Усе одно, мені не подобається, коли ти говориш, намов витончений джентльмен, для якого всі жінки – елегантні дами, а не мисличі створіння. Бурі в нашому житті нікого не обминуть. «Ох, моя Люба», – сказав адмірал, – «коли він ожениться, заговорить по-іншому. Коли він буде одружений, ось тоді, як, якщо ми доживемо до нової війни, ти побачиш, що він буде поводитися так само, як ми з тобою та інші. Буде дуже вдячний будь-кому, хто привезе йому на борт дружину». «А вже ж так і буде». «Здаюся», – вигукнув капітан Вентворд. Коли одружені люди нападають на мене, одружишся, заговориш по-іншому, я можу тільки відповісти нічого подібного. А вони відповідь – ось побачиш. І так без кінця краю. Він підвівся з Софи і перейшов до іншого кутка вітальні. Мабуть, ви багато подорожували, мем? Звернулася місіс Мазгрев до місіс Крофт. Так, мем, за 15 років заміжжа чимало довелося поплавати, хоч інші жінки подорожували й більше. Чотири рази я перетинала Атлантичний океан, була вост Індії, але лише одного разу, а неподалік від рідних берегів, де я тільки не бувала, і Корк, і Лісабон, і Гібралтар, але я ніколи не була ні за Стрейтсом, ні з Вест-Індії. Звичайно, ми не називаємо Вест-Індією Бермудські та Багамські острови. Місіс Мазгрев нічого не могла заперечити, бої за своє життя не доводилося називати ці острови ніяким чином. «Запевняю вас мем», – продовжувала Місіс Крофт, немає нічого зручнішого за військовий корабель. Я маю на увазі певна річ « на фрегаті, звичайно, більш тісна, але розумна жінка і там може прекрасно влаштуватися. Цілком певно можу сказати, що найкращі роки мого життя минули на борту. Знаєте, коли ми разом, я нічого не боюся. Слава Богу, доля народила мене міцним здоров'ям і немає такого клімату, який би я не змогла витримати. Першої доби в морі іноді почуваєшся не дуже добре, але потім зовсім забуваєш, що таке морська хвороба. Єдиний раз, коли я знемагала і душею, і тілом, коли я відчувала себе хворою, а почуття безпеки покинуло мене, це було тієї зими, яку я провела на самоті в ділі, а мій адмірал, тоді ще капітан Крофт, був у Північному морі. Ось коли я страху набралася. Вигадала собі безліч хвороб, бо не знала, куди себе подіти і коли я знову держу від нього вісточку. А коли ми разом, я почуваюся цілком здоровою та спокійною. Так, вірно. Щоправда, то правда. Я тієї ж самої думки, місіс Крофт. Залюбки підтримала її місіс Мазгроу. Нема нічого гіршого, ніж розлука. Я тієї ж самої думки. Містер Мазгроу не пропускає жодної сесії. А я чекаю, не дочекаюсь, доки вони закінчаться, і він повернеться додому живим і здоровим. Вечір завершився танцями. Почувши про них, Ен, як завжди, запропонувала свої послуги. І хоч вона ледве стримувала сльози, сидячи не за фортепіано, все одно раділа, що може бути корисною, і хотіла тільки, щоб її не помічали. Вечір був надзвичайно веселим, і більше за всіх веселився, здається, капітан Вентворд. Вона відчувала, що все збуджувало його, як тільки може збуджувати загальне захоплення, особливо захоплення молодих жінок. Молоді міс Гейтер, паночки з уже згаданого нами сімейства, Напевне, вже сподобалися часті в нього закохатися. Що ж до Генрієта і Луїзи, то їхні думки були так заповнені ним, що якби не постійне враження цілковитої згоди між ними, їх можна було б сміливо вважати запеклими суперницями. І що ж дивного, коли його навіть ледь-ледь псувало таке загальне, таке палке захоплення? Так думала Енн, у той час, як її пальці вдаряли по клавішах півгодини поспіль, несвідомо та без помилок. Лише одного разу вона помітила, що він на неї дивився, розглядав її зів'ялі риси, мабуть, намагаючись розпізнати в них обличчя, що колись його причарувало. І одного разу зрозуміла, що він питав про неї. Вона б не здогадалась про це, коли б не почула відповіді, а відповідь їй підказала, що він питає в співрозмовниці, чи танцює місце Відповідь була «Та ні, вона вже давно не танцює, тепер вона грає, ніколи не втомлюється грати». Ще одного разу він із нею заговорив. А Вона підвелася за фортепіано і відійшла до іншого кута вітальні, коли скінчилися танці. І він сів на її місце, щоб програти якусь арію, про яку розповідав панночка Мазгроу. Витаючи думками далеко, вона наблизилась до фортепіано. Побачивши її, він підвівся і сказав із підкресленою вічливістю. «Вибачте мені, мем, я сів на ваше місце». І хоч вона одразу ж відсахнулася, відмовляючись, він ні не погоджувався знову сісти. З неї було цілком досить таких поглядів та слів. Його холодна поштивість і церемонна люб'язність були для неї найжахливішими з усього, що може бути.